Hallå, hej hej, hemskt mycket hej och hjärtligt välkomna efter ett mycket långt uppehåll till podden eh, Bakom flötet. Med mig har jag som vanligt, Janne Cantola. Tjena, tjena. Hej. Det är gött att vara tillbaka och dra igång det här igen. Det känns lite som, eh, ja det är en eh, härlig känsla tycker jag. Ja det är skönt att sitta i studion igen. Vi har ju varit ute eh, lite grann och vi hoppas att de avsnitten kommer upp. Kanske innan, innan det här sänds, så att eh, ni har haft något eh, annat också innan, innan det här. Men, eh, och, men det har liksom inte blivit, det har varit för mycket annat. Men nu är vi tillbaka, njuter fulla dagar. Eh, vi tänker ju, vi ska försöka planera in eh, mer regelbundet till nästa år då, till 2016. Eh, ha lite mer så att det inte blir så stora uppehåll utan att det blir liksom lite jämnare. ska vi försöka med. Men det är ju så, småbarnsföräldrar. Äh, ja, <laughs> Hemmapusslet måste gå ihop. Ja, äh, det är väl så. Det är, det är, det är, man får inte mycket annat gjort. <laughs> det, får, det får man inte. Men det skulle vara lite kul att testa på och faktiskt se om vi lyckas klara av och äh, kör eh, köra ett eh, fiske med barnen, med barnvagn och, och sådär och se hur ja, det går. Ja, jag, jag har ju en som är rätt så sprättig av sig så ah. eh, jag vet inte hur det ska gå. <laughs> jag får nog ha i, i en bärskele tror jag <laughs> om det ska gå. Ja, eh, apropå ah. det så var jag ju vår största utavfiskare. Eh, han är ju två och ett halvt och vi var faktiskt nere vid ålgården och fiskade nedanför rådgården och jag och Henrik har gjort ett live reportage därifrån som vi ska försöka få upp här också som ska komma upp som vi kan lyssna på det är faktiskt. vi fick ingen fisk men det var en där som fick ja, vi såg, såg att det fanns men det vet vi, hur de ser ut där också Så, det är väl ett, ett tips kanske till alla lyssnare att det, att det, det är gratis Ja. Och det finns regnbågen de sätter ut. Jag vet inte, är det varannan vecka eller en gång i månaden? Jag Nej, det är att... mer sällan nu. för att det var ja, jag, ja. De satt ut mycket förut, men så var det någonting... Eh, Länsstyrelsen tyckte väl inte att det var... Att, det är ju en främmande art regnbågen ja, där. Ja, vet, så att det var, det var väl säkert lite sånt kan ja. jag tänka mig. Men ja. var där fiskare, Och då fick vi faktiskt en regnbåge. Ja. Eh, och det är ju... Regnbågen är ju inte... Den är ju en... Det, alltså, man ska inte förringa något fiske för att det är ju faktiskt en kul och kämpande fisk. Men många tycker att det, i med att det är en främmande art, mm. men det var faktiskt jävligt kul. Han vägde 1900 gram och två och en halvåringen då, Anton ja. han blev helt sålt. Ja, där ja där men så. det förstår jag Det är väl bra, det är gött att få ge honom det där det, det där Första adrenalinkicken så han är hukt också. En knarklangare här som lurar in barnen i fördärvet. <laughs> I sportfiske fördärvet. <laughs> ja. ja, min... Jag har ju i tidig ålder visat honom Youtube-klipp på fiskar. Så att, ja. så att ja, ska ja. börja sitt mm. eh, Vad annars, Henrik, har det varit något mer fiske som du har... Ja Jag har inte fiskat något, men jag snackat lite fiske Jag var på äh, Svenseks för några veckor sedan prata lite lite öringfiske med en en gubbe där. Så äh, det var kul att få prata fiske och, och sådär. Han, äh, han verkar köra mycket här ute i skogarna. Det finns ju lite det finns ut i sparsör, sa han och sen så uppe i Kranmossen har de ju också. Där kan man ju ta på äh, då, då kör man ju med spinnare, spinnfiske på Öring. Det ja. är kul. Och det är roligt att se när någon kommer och är så engagerad som, som han var. Då, som man, han snackar massor får smyga lite. Och, och just, ja, det ett, man får lura på dem. Det är inga stora ja. Öringar man får. Men det, det handlar ju inte om storleken i de längarna. Utan det handlar ju om, om ja, det är en jakt och sport. verkligen. Alltså. Och spänningen då. Ja. Att få, det, det tilltalar nog eh, saker hos oss som är... Eh, djupt förankrad i den stenåldersmänniska som döljer sig eh, bakom den moderna människan. Ja, det är lite tävling också. Det är, jag tror det ger en annan respekt för fisken också. Eh, på, på ett sätt då, när man har den här lite tävlingen och man, eh, man kanske inte är intresserad av att käka upp dem man är intresserad av att titta på dem och, och sådär. Det, det handlar om... det, ja, det ja. är något speciellt alltså. Ja, jag håller. Ja. Och det är lite roligt då, för att... Eh, eh, mycket av de små bäckarna som äh, rinner här i sjuhäradsområdet innehåller äh, bäcköring. Då. Mm. Det, det är ju, äh, bäcköring och öring är ju samma fisk. Det är bara ja, att ja, den, blir, äh, den kan inte växa till sig till äh, så stora storlekar då, på, på grund av utrymme och, och tillgång till mat och sånt. Men det är lite roligt för att, äh, och det här är jätteviktigt, ska man fiska i, i de här vattendragen så får man kolla upp att man får och köper fiskekort så att man håller på med tjuvfiske. Ehm, för ehm, i ehm, Munkån som e, rinner ut i Öresjö här i norr Borås, i Fristad, där har de, eller fresta som vi säger, vi locals <går> vi, vi, ehm, där har man nästan sorts slut på e, fiskekorten och det är fullt ut av öring och, och så så att det är jättebra, det är minimått och, och hullinglöst ska det vara för att det ska gå så smärtfritt som möjligt att lämna ut dem. Säppa tillbaka dem menar jag. Inte lämna ut dem. Men ja. Ja. Vi, eh, eller vi har tänkt att eh, det, uppehållet här har gjort att eh, folk har hört av sig och faktiskt eh, sagt att ah, när kommer ni igång? Och, ja, visst, det var... och, så att det har varit skitkul. Det känns som att folk <laughs> lyssnar på oss. Att det var så Tack alla ni som lyssnade ute för all bra feedback. och så Och då var det en person som jag träffade som sa att kan inte gå igenom lite begrepp och sånt eftersom när man sitter och kollar på film eller läser i böcker och sånt så är det mycket begrepp. Ja det inte... är alltid oavsett nästan vilken hobby man är sig in i så är det alltid något tugg så här, på något sätt. och jag är ju ganska novis också jag har många frågor och stöter på grejer som inte som inte jag vet vad det är eh, så är det det blir ju så, det är när man det är väl en typisk hobby som man gärna snör in på och glömmer bort. När man väl har lärt sig ett ord så glömmer man att inte alla vet det, vad det betyder. Nej, precis. Och det är därför vi tänkte att vi ska börja här och gå igenom lite begrepp. Och eh, vi kommer nog i vissa av de här grenarna inom sportfisk och vattenvård så kommer vi nog få plocka in eh, en gäst som... Eh, berättar för det finns ju delar i här, som meter till exempel som är boilies hit och boilies dit liksom. det, det, det känner jag att inte jag riktigt behärskar helt fullt ut så då kanske vi hittar någon som kan komma till studion och reda ut det men vi tänkte börja med pimpelfiske Ja precis, säsongen är ju det var ju här för var det två veckor sedan när det var så kallt så, och vattenpölarna började frysa så här, så då, då spratt det ju till och med och tänkte Åh, nu jäkla, nu blir det nu blir det bra vinter men sen så är det klart det har blivit varmare igen och det, har, det braskar ju lite idag, det var lite snö på på mm. backen men jag vet inte om det räknas jag tycker nog inte det, så det blir nog kall vinter och, och snö på jul och allt det där så, men vi så hoppas att, att isen hinner lägga sig innan bara ja, eller att snön får komma först och is sen. Det, det hoppas jag på för jag, jag gillar den här kärnisen som är väldigt, ja. som är ju den, is överhuvudtaget här i i de här, eller bra is ska vi säga, i de här trakterna runt här. det är ju, börjar bli en brist bristvara. Ja, det är, man har jag vet inte om jag bara romantiserar hur det var när man var liten då det alltid var fantastiskt is, man såg fiskarna som simma under och så här, så det var jag tror väl att den bilden är nog inte helt korrekt. Det var nog inte så varje vinter. Det kanske var så en vinter. Men, men de senaste åren har varit bristvara. Så ja. Det har inte varit en lång pimpelsäsong. Nä, Nej, det har inte. Det var ju förra, eller nu då, säsongen... 2015, 14 Så får man ju tänka på mm. fisket då, eller mm. vinterfisket mm. för att den går ju över eh, årshalvleken mm. eller vad man ska kalla ja. <laughs> eh, Jag var ute en gång eh, nu då, eh, den här säsongen ja. och det var ett bra fiske men det var farliga isar, jättefarliga isar och mm. eh, det var, jag var bara ute en gång för att det, det, det gick bara att vara ute den gången, då, vi var ett sällskap som var ute och, och det var tre stycken i det sällskapet som åkte ut två dagar senare och gick igenom dem. Ja. Som tur var så gick det bra med dem. Men det hade kunnat gått åt helskotta. Men de var flera då som kunde hjälpa till då och så. så. vi ska prata lite om det också när vi går ja, igenom. Ja det är bra på utrustningslistan det är det första man ska packa. Alltså, det är ju säkerhetsbrylarna det Eh, glömmer man eh, fiskespöet så är det tråkigt. Eh, glömmer man eh, säkerhetsgrejerna så kan det ju vara livsfarligt. Ja, precis. Så att, eh, ja. Ja. Så att det, är ju, och det är ju isdubbar. Eh, ha också, alltså isdubbar, det, det ska man ha. Men ha också gärna flytoverhåller på det ordentliga eh, för att det är också så har man inte gått igenom isen om man går igenom isen, alltså det är en kyla som man är inte är beredd på Nej, man, är, man, är, man blir så kall om fingrarna så att man tappar liksom greppet, man har inte styrkan att dra sig upp som man tror att man ska ha ja. eh, så, och har man ingen överallt, man kan ju ha en ryggsäck ja. med extra kläder i plastpåsen så flyter man i alla fall ja. lite på dem då ja. det finns en del sådana grejer ja. Så det, som, det, det, det går igenom säkerhetsutrustningen och Eh, gå aldrig ut själv. Eh, det, jag, jag tycker inte att man ska göra det. Även om man är en, är en van fiskare som jag, så är jag väldigt sällan ute själv. Mm. Eh, och eh, alltså det. Och. chansa inte. Utan. Eh, gå på isen om den är. håller. Ja, alltså det det finns ju, jag vet inte hur allmänt känt eh, alla de här knepen är. det finns ju massa knep, man kan tänka ja. igenom också vad gör, vad gör jag om det händer Även, mm. se till att bara tänka på det varje mm. gång innan man går ut och så mm. där man kommer ifrån, där är, var ju isen stark mm. nog att bära för ett litet tag sedan mm. men man kan ju få panik så i stunden där listar man inte ut de grejerna utan det mm. gäller ju att ha det i ryggmärgen på något vis Ja, det, att, eh, att återvända dit man kommer ifrån och sådär. Så man inte bara eh, sprattlar sig vidare. Så, ja. Och läs på om eh, svaga ställen på isen. Alltså, ja, kolla efter utlopp. Ja, utlopp ja, det är jättebra. Här, för att eh, det är inte... Ja, det är, ja, Varje år så dör det människor på isen. Och eh, det, och det, det, det är ju också så att ibland så är det situationer Man kan ha den bästa utrustningen och allting. Så är det, man kan slå ja. huvudet i iskanten och det. Är det. Så att det, det får man tänka ja. på. Försiktighet. Ja, ja, precis. Jag tror det finns ju sju skär. finns ju här och, De har ju rätt bra israpporter. För skridskoåkning då. Ja. Eh, som jag har förstått det. Och mm. de har säkert superbra information också. tips om något som jag inte är säker på själv. Men jag skulle gissa att de har info också. För där brukar det ju. Och om man nu bara vill prata isäkerhet och inte fiske i allmänhet. Ja. Så, så kan det nog eh, vara en. kanske en resurs man glömmer bort. Men eh, ja. Alltså det är också så. Det får man tänka på med sådana is. is eh rapporter Det är att en, en is förändras så otroligt snabbt. Så att du kan ha en jättebra is och så är det några milddagar med regn. Och, och så. Alltså bara det kan försämra förutsättningarna jättemycket. Så att det, och det, man, blir, man blir aldrig fullärd på det här. Med, med det. Men det är som sagt var, det, det är ett skitkul fiske. Det är jättekul. Och peppar, peppar. Jag har inte gått igenom på länge. Men det är också för att jag har blivit mer och mer försiktig med åren. Alltså när jag var yngre mm. så var jag ju dumdristig. Ja, ja visst. Nej, Det, det hör väl till på ja. något vis. Tyvärr. <laughs> men, <laughs> men det är också så, det får man inte glömma av att eh, ja, en av som gick igenom då som tog sig upp då, den turen, eller turen efter vi var ute eh, sa ju det också att eh, det är en äldre herre. Ja. Han sa det att fan, man är inte ung längre så det, inte så det är inte så lätt. Men ska vi gå igenom lite begrepp? Ja, vi då? får vi gå in på lite ja. roliga ja. grejer Det är en man ger sig inte ut för faran. <laughs> Var ska vi starta någonstans? Ja, ah, vi kanske för att få lite balans i det här så ska ah. vi börja med en balanspirk. Det tycker jag. <laughs> det, det, är, det är nästan de enda... då För jag är någon fan av som är... Det är nästan de enda som jag fiskar men jag är ah. ett pimplar. Ah. Så vad, vad, vad är en balansare eller en balanspirk? Balansaren är egentligen... Man skulle kunna säga att det är... En, de, den imiterar ju oftast en fisk, och det är liksom som en blyklump. Så man slu, om, om man tänker sig då att man har en, en eh, wobbler utan en liten wobbler, det är det oftast som de är inte så stora, som men oftast en liten wobbler. Så tar man bort skeden, och så är den i bly så den är rätt tung. Och den öglan där du fäster tafsen. den sitter oftast uppe på ryggen på balansaren då. Eh, och sen har du två. Eh, en som sticker ut ur munnen. Och en som sticker ut ur, ur skärten. Eh, där är det oftast då, antingen med hulling eller utan hulling. Eh, många har en liten plastskeda bak på den. För att den ska få lite balans. Mm. En del eh, balansare har bara äckor, hår eller något eh, bundet på. och Sen är det lite olika. Då. Det beror på storlek. Det finns ju jättestora och små. Eh, och Sen har en del... En trekrok under magen mm. också. Finns någon... Eh, vad, typ, har du någon åsikt om trekroken? Det är kanske bara beror på vad man vill fånga. Ja, alltså... Jag... Eh, jag, jag kör ju bara med balansare också. Mm. Och jag har väl blivit... Eh, jag har blivit mer renodlad på att ha balansare som har... Bara de där två kroken mm. i munnen och bak. Jag brukar mm. inte köra så mycket med trekroken. Eh, så. Och den är ju... Den, den är ju tung och... Eh, Uh, uh, och det är för att man ska ha kontakt med den och, och, mm. och så. sen finns det olika storlekar och mm. olika tjocklekar och där tycker jag att det också är vad man har för spö till men det ska vi inte komma riktigt än till mm. uh, men uh, sen är det ju liksom tekniken att få den här balansaren att snurra runt och bete sig då som en som en fisk i vattnet mm. uh, och jag tycker att det är absolut jag tycker att det är roligaste förut så höll jag ju på mycket med uh, de andra delarna också men vi har blivit balanserade av av någon anledning. Eh, och jag, kör, jag har märkt att de senaste fem åren så jag har jag bara kört med en och samma balanser, En och samma ja. färg har jag bara kört med. Sen har jag inte kört med något annat. Nej, det är... Men är det är det för, Jag antar att, att den åker på först. Det är väl för att det är favoriten Men ibland på vintern så vill man inte byta. Nej, <laughs> av andra nej, anledningar. Nej, så, är, så är det ju. Ja. Eh, och jag pimplar ju oftast utan handskar. Ja. Så att jag vill ju inte hålla på med för mycket byta pill heller. Nej, Men jag, jag, har, eh, jag har väl en femspön eh, Färdiga mm. med de mina favoritbalansare som mm. jag bara byter med. Mm. Och det är egentligen samma färg men i olika storlekar. Sen eh, ska jag ge lite tips också. Den här öglan som man, antingen kan man ju då ha ett beteslås som vanligt mm. där uppe. Mm. Eh, men jag brukar knyta eh, pimpelinnan i öglan. Och jag knyter den bak till så att nosen sticker neråt. Mm. Att den, är liksom inte, den är inte rak i vattnet utan den är lite neråt. Eh, det tycker jag är suveränt. Det tycker jag är... Ja, det, det, det är som sagt, jag har ju har ingen emperi eller har inte undersökt om du mer fisken än Men det känns så i alla fall. Och så lite maggot där framme. För oft, antingen, ja, just. antingen är det så att du får ha maggot där framme för att mm. ibland är det inte naturligt att de går på den här fisken. utan Då är en, ser de att oj här är, en, här är en fisk som käkar på någonting och så blir de arga eller sjuka mm. och så hugger de. Så, men det är ju det är ju det jag kör mest då. så balansar är en sorts det behöver inte vara bly heller men det är oftast en gjuten kropp ja jag mm. man kan ju gå in och söka på också om man vill se hur den ser ut, och där finns ju olika olika varianter, olika storlekar utformanden, olika märken och där är, det är också en varnesak tycker jag och man ska testa sig fram. Pröva olika. Mm. Även om man till slut fastnar för en och samma. Ja, <laughs> men det, jag ska inte berätta vilket. För det är viktigt att man får testa sig fram också. Eh, vad har vi mer sen? Vad ska vi ta mer? Jag vet inte, Ska vi gå på, på Mormiskan sen? Eller? Ja, det, kan... det känns som en naturlig nästa steg. När man pratar om beten. Eller? Ja, absolut. Eh, och det är en bra övergång också. Mormiskan kan ju... Jag säger mormyrska. Ja visst, det är ju den här finnen. Eller? Ja precis. Det är ju alla finnar här ute. <laughs> det är ju kan jag köra på det nästan. Det var väldigt populärt. Ja, jag vet inte om du håller med. Jo det var ju populärt att tag. Och det är ju en, jag tror faktiskt inte att den är f. Nu kanske jag säger helt fel. Men jag tror att det är en rysk idé från början. Det låter ryskt. Ja, det låter lite ryskt. Ja. Men den är... Populär i, i Finland också och det här mm. var en teknik som jag körde nästan uteslutande med förut också mm. och till skillnad från eh, eh, balansaren så är den här lite samma utformad. oftast så har den liksom där du fäster linan på ryggen eller långt fram eh, den har oftast en krok och kan imitera en liten fisk eller en insekt skillnaden är ju att den är lättare och mindre och bara en krok på sen kan det ju vara, utformandet kan ju vara precis som det är med wobbles och annat, det kan se mm. i princip ut som helst men idén är att den ska imitera en liten vatteninsekt eller en liten fisk mm. och här är ju också vi ska komma till spön sen för alla de här metoderna finns det olika spön som är specialiserade eller bättre för då Mm. Så att, och där kan man också söka på mormorskar och på googla. Mm. <laughs> så, så kan man se hur de ser ut. Då. Men det imiterar en liten fisk. eller så. Mm. Det mest traditionella egentligen det som är skolbokspimplet. Och som många pimplare, tävlingspimplare kör. Det är ju vertikalpirken. Men vertikalpirken i sig är ju inget bet utan det är ett skeddrag liksom. Eller också en, ja det är som ett skeddrag, lite tjockare skeddrag. Ja. Eh, och i botten på den så fäster man antingen en mormurska eller en trekrok, en limkrok som vi ska prata lite om sen. Så det är ett blänke kan man säga. Ja. Eh, och den är ju egentligen, den imiterar ju också en sorts fisk som äter på någonting. Så det är lite det som den här principen eh, med pimpelfiske går ut ja. på. Det påminner mig lite om alltså, jag brukar ju, vi brukar när jag var liten brukar vi eh, åka ut på sommaren mycket mm, mm. och då körde vi också nästan samma teknik liksom, ja. Vi drog efter torsk i ja. farleden där utanför ja. utanför Kungshamn. Ja, ja. Så, ja. det är en pirk. Man mm. pirkar ju egentligen. Ja. Eh, så. Och det, det är lite roligt för att eh, just eh, tävlingspimplandet så då är ju det här det man oftast kör och det är ju rätt. Det här, det här kan man ju få mycket småborre på den här, alltså beroende på vad du har för krok eller mormyrska och så, så att det, det här kan vara ett, det, det, det, det körde jag ju nästan, när jag tävlingspimplade så körde jag mycket det här och tyckte det var jättekul. Så alla de här är jätteroliga. Mm. Men nu har jag nog hittat Men det, den, ja. den kör du alltså i kombination med, med någon mindre krok? Då, eller ja, mindre antingen, en, antingen en mormorska under. Mm, då, ha, ja. då knyter man en... Eller då har, man har man en, en liten tafs? Eller? Ja, skulle man kunna säga. Oftast en liten bit lina. Då, mm. Så att den kommer en liten bit, bit för den här metallskeden då, som mm. heter pirk. Och så när du rycker i spöt så går den här upp och så ser den ut som en. Napp, eller äter på den ja, här. Ja, ja, ja, ja. den liksom dansar egentligen mm. så att det ser ut som den äter den. Mm. Uh, så att det, och det är det oftast det man, när man är i en fiskebutik och ska köpa så är det ju oftast vertikalpik i kombination med en, en lyskrok eller en garnkrok ja, och det ska ja. vi komma till vad det ja. är. Sen har vi ju rödingblänken och det här, är ingen, det här har inte jag sysslat med. Jag använder rödingblänken när jag fiskar regnbåge. Men det är också ett, ett blänk. Har du isfiskat efter ringbåge? Ja, jag ah, har ah, ah, ah. Det är faktiskt ganska kul. Uh, uh, det är också <suite> <sk> <cav> <family> kan, uh, har man uh, en sjö där man kan uh, pimpla ringbåge och uh, det finns möjlighet att uh, ismeta också. Mm. Där. Så ska jag rekommendera ismeta efter jädda i regnbågesjö. För att det uh, kan simma en och annan annat monster. Det finns ja. en av regnbågssjöarna i de här och runt omkring här där det ryktar som en eh, 14 kilos på ismete. Ja, ja. ja. ja kan... då får man med den stora borren. Ja, i xan. Ja, precis. <laughs> ja. Eh, skillnaden då från den här vertikalpiken och drödingblänket är ofta att drödingblänket har bredare, lite tjockare, större, lite tunnare, oftast väldigt färgglada färger som skimrar. Då. De ser nästan mm. ut som kastskedar, vanliga skedrag. Mm. Eh, och då kan man antingen då ha en eh, lina med en krok och så, en räka till ja. exempel. Så, eller någonting så. Men det är inte heller alltså ett det utan det är mer en lockelse. Ja, visst. Men det, <hör> röding, det är ju inget vi har i de här trakterna va? Ja, det finns, ja, det finns ju en del... Eh, finns en del röding implanterat i bäckar och sånt. Mm. Och så finns ju mm. sjömässigt. Ja, det eh, jag stod ju ett, eh, ett rekord här förra sommaren i mm. en sån implanteringssjö. Eh, det var en klubbtävling så då tog jag en, en röding, en öving och en regnbåge på under 15 minuter. Ja, ja, ja. Så det var lite kul och, så att de kan vara implanterade. Ja. Blir det mycket hybrider också? Med alla på samma plats där. I och med att just i så kan de ju inte ja, just det. leka nej, då. Nej, nej, det är inte Eller ringbågen ja. kan ju inte leka, leka mm. då. Öringen ja. kan ju leka om det finns ja. något vattendrag och en bäck som är förutsättning för det då. Men mm. eh, regnbågen kan ju inte göra det. Vad mm. vi vet. Ja i alla fall inte. Ja, du vet, det är som i Jurassic Park. Nature always finds a way. <laughs> ja precis. <laughs> Ja, <laughs> <Precis. laughs> snart, snart kommer vi ha genmodifierade regnbågar också, säkert. Ja, ja visst. USA börjar komma där med ja. genmodifierad lax. Mm. Det vill vi inte ha, det tycker inte jag. Men det jag är min personliga, ja. min personliga åsikt. Min personliga åsikt, det kan vi ta en annan gång. <laughs> <laughs> ha. uh, vad har vi mer uh. på listan där? Uh, lite jigg och så där Jag vet inte vad du tycker, har du jiggat något på... Jag vet inte vad man ska ha för jigg, men eh, man skulle ju pimpla. Det går med vanliga jiggar vanliga också. Mm. Det är ju lite som att man sitter på isen och verkar. Vertikala. Vertikal, vertikal ja. Det är ja. ju lite så. Svårare är väl att driva då, men det, då får man bara helt enkelt ha ett gänghål ja. där man letar ja. sig upp. Eh, ja. Det gör man ju ändå. Ja. Alltså man, man, man... Det är i princip samma princip som. Eh, med balansare. Fast balansan rör sig annorlunda då. Mm. När du har den på... Mm. Så. Det lite, finns ju en uppsjöt av olika mm. giggar som man kan eh, ha. Eh, för att pimpla. Men jag har, inte, jag, har inte, jag har inte gett en ärlig chans om man ska vara helt ärlig. Mm. utan Jag är liksom insnöd på det här med balansarna. Med balansarna. Mm. Sen är det ju... det det är väl det, Vi ska komma till ismetet sen också mm. då som är eh, en... Metod egentligen. Mm. Men sen är det ju så med fiskerullar. Det är ju... Eh, där finns det ju allt från eh, väldigt billiga till jättedyra. Och jag vill eh, citera Fiska med Anders där. Ja. Det är bättre att lägga pengar på ordentliga skor när du är ute och pimplar den på dyra fiskeutrustning. Ja, ja, visst. Nej, jag menar det, det är ju... Eh, ja. Du behöver ju inte någon superulle. Man behöver ju inte mer än en plastbit egentligen med lite snöre på om ja. du ska ja. om man bara ska dra lite småfisk, det är, ja. vilket man oftast gör, det är, ja. klart ska man ha 14 kilos gedan så kanske man ska ha något, något rejälare men men ja. oftast så, så är, tar man upp det med händerna. Ja. Så. Mm. Och det finns ju så här, vad ska man säga? det finns så här kort är spön som påminner om riktiga fiskespön och så som man kan ha då som Henrik säger vid jäddfiske och lite annat och så. men sen har vi ju pimpelspön då alltså de traditionella pimpelspöna där finns det också ett utbud av olika och där ska man ju då fundera på vad det är man ska fiska ska man fiska efter större fisk grov vabbore då behöver man oftast grövre grejer eh, och eh, ska man ha ett styrd spö eller ska man ha... Det finns spön som är speciellt gjorda för bara mormuska Så man har den lilla mormuska och så har man som en liten fjärde som åker upp och ner. Eh, och det kan man ju... Alltså det är jättesvårt att gå in på olika... Det, det finns så många olika varianter på det där så att det finns nog eh, även eh, saker som är... Eh, lokala spön. Det var ju populärt där på 90-talet att tillverka sina egna pimpelspön. Jag och farsen ah, ja, satt och ja, ja. utvecklade dem. Det ultimata tävlings eh, eh, tävlingsspöt så att mm. vi har försökt göra dem men det gick inte. Vi gick inte affären och köpte sen ändå. Så. Och de är, inte, de är inte så dyra de här vanliga eh, pimpelspöna. Men fundera på vad det är du ska ha. Jag kan säga att ska du pimpla småaborre eh, med en vertikal pirk. Så då behöver du inte ha något jättegrovt spö. Utan då kan du ha ett fint känsligt spö. Själv kör jag med SM-spöt på, på balansare. Det här men Det ser ut som en handtaget på den. Det är liksom som ett tumgrepp. Och så har jag bytt ut klingen Till en lite styvare. Den kör jag på balansare. Och det, det spöet är inte riktigt till för det. Men det är så mm. känsligt det spöt. Mm. Så jag känner. Och det är också ett litet tips som jag kan ge här. Då, om man ska ut på Pimpelisen. Att eh, den stora aboren när du borrar ett hål och så släpper ner eh, balansaren då så kan du ibland känna att någonting är där och lyfter på pirken. Inte nappar utan liksom mm. duttar på den. Och då kan det vara stora borren som är där och trycker på den. Mm. Och då är det bara att irritera den. Mm. Se till att den hugger. Och det är, du kan vara ute den har ju oftast hugg, all fisk har ju huggperioder men bästa morgon och eh, någon gång kanske inte mitt på dagen brukar jag inte vara, men i, kanske, om du åker ut tid på morgonen så är det en nappperiod och så kanske det går det på timmar och så. Sen ofta i skymningen kommer mm. en napptid också, men det är helt det är olika också. Limkroken är en liten trekrok som man använder. Vi, när vi gjorde den så använde vi epoxylim, tvåkomponentslim mm. som man blandar ihop. Och så la man en dutt på tre krokarna och så fick man hålla på och snurra på den så att den stelnade. Så att det ser ut som ett litet öga i den här krokgrenen så att säga. Där, där de går ihop så blir det som en liten boll. Eller en litet... Och sen eh, kan man måla till eller lägga på mer lim. Eh, och, eh, eh, och där finns det också olika storlekar. Men, eh, och sen finns det de som har lite garn i sig, man knyter in lite garn i dem mm. också. Ja, och då är det en, en kombination av lyskrok eller limkrok och garnkrok. Sen finns det renodlade garnkrokar som är en liten trekrok som man har gjort en garnknute på så att det sticker ut som två spetsar För att reta, bara, för att få det att se lite mer levande ut och ja. locka lite. Ja, så ja. ska imitera någon insekt eller sådär, tror jag. Mm. Något vattenlevande. Sen finns det även limkrokar på enkelkrok. Eh, mm. Inte trekrok utan enkelkrok också. Mm. Eh, och det kan också vara jätteeffektivt. men det, det kan vara nästan som en fluga eh, ja eller? Det, kan det, vara. det kan det vara en gång när jag var ute och pimplade så hade jag glömt eh, eller hade tagit fel eh, på Lådana. ask ja, ja, och ja, ja. hade eh, flugasken med mm, istället ja. så då tog jag ett guldhuvud, en fluga då, med lite marabouskärt på och ja. så släppte ner det, det funkar alldeles utmärkt Ah. Behövde du något extra? för att ah, man, gott jag, ah, jag tänkte på att sänka den också eller den var tung nog som den var Ja, ah, jag hade pirkarna med mig ah, men inte ja, ja. Mm. de låg i separata mm. askar alltihop yeah. mm. um, Vad har vi mer att gå igenom då? Vi kanske, sen är det ju så här också eh, det finns eh, isborrar av olika slag det viktiga att tänka på är vad man ska ha för dimension på klingen ska du ismeta då ska du ha en större dimension för då ska du ha större hål eh, ska du ha så så att du varierar det därefter sen finns det ju motorborrar och, och allt möjligt ja det finns man kan väl det finns en, en tillsats till skruvdragar <laughs> man någon hade som tog med sig och, och borra upp borra upp ja. ja. det är väl olika hur mycket man vill bära med sig <laughs> Men, <laughs> ja. det har kommit en en isborr som är eh, eh, som inte, alltså ofta är det en bensinmotor mm. eller en, en, som driver det, men det finns en eh, eldriven nu. Mm. som har kommit från jag kommer inte ihåg vad det är för bios eller bios säljer den mm. i alla fall mm. så är helt ja. jag brukar köpa den, den uh, taktiken att man, att man tar med en kompis som har sin borr <laughs> som kan hjälpa mig. <laughs> det är väldigt, bra. Ja. Är väldigt bra. Ja. Så jag brukar bara slut i armarna när vi är ute och, och, och, och pimplar. Medan Henrik bara sitter och drar det gött. Nej. Ja, ibland får man dra den själv också. Men det är <risen> jag slipper ju bära i alla fall. <skratt> ja, det kom det fram också. Ja. Latheten. Låt, ja. ja. Sen är det ju det som är de andra grejerna då, som vi ska gå in på det här också på begreppssättet. Det är det som kallas för ismete. Och det som kallas för angeldon. Ismete. Det är egentligen. Alltså du har spön. Oftast lite kortare, styvare spön. som du borrar isen. Och så riggar du dem med en sorts spöhållare. Och eh, lina ner då. Och då kan du antingen ha. Det finns lite olika tafsar och sådär. Beroende på vad du ska fiska och storlekar. och, och så. så att, men det får man gå in och titta på specifikt. Hur, hur man ska tackla upp det. För det, det, det har vi inte tid med här. Att prata om. Men det är ett spö, en rulle Som ligger på isen Precis som ett angeldon Angeldon vet det, det är många som har fiskat med det Eller sprätt brukar man ibland Kalla det där för Men jag vill inte använda ordet sprätt Utan då pratar jag om angeldon i så fall för sprett kan oftast misstolkas Med ryckfiske Eller med jädsax Och jädsax kan man absolut inte hålla på Inte ryckfiske heller mm. Men ett angeldon är precis samma princip Fast det är en pinne med en rulle på Och så har man en krok Som man agnar om med någonting Som man släpper ner i hålet Och då kan man ha på olika djup eh, Ismetet är precis samma Fast du har ett vanligt spö En rulle, lina och så någon sorts tafs antingen två tre trekrokar som du krokar i fisken och släpper ner den stora diskussionen där är ju levande eller dött byte som har varit den stora diskussionen här och om man får faktiskt om man faktiskt får använda levande bete på ismetröret eftersom du faktiskt då krokar i en trekrok i en levande fisk ja. så har det varit en fråga om djurplågeri eller, ja, just det. Ja, eller, ja. eller inte då mm. uh, jag själv kör nästan aldrig med, med levande, levande bete. Jag kör mest med dött bete. Och det är av en, av en praktisk orsak. Slippa fiska upp den? Ja. ja, ja. Det, man kommer ut så mycket. Det kan ju, sen kan man ju ha åsikter såklart ja. om det också. Ja. Om man ska använda och kroka i fiskarioner. Ja. Men äh, när man ska utfiska så det är ju... De flesta har väl inte en dag till att fiska bete och sen en dag till att fiska på riktigt utan man ger sig ut ja, det är olika, det är, jag vet ju folk som säljer levande bete mm. och sådär som man kan köpa och så där. Mm. för mig handlar det om jag, jag hade, när jag pluggade i Uppsala och bodde där så hade jag en polare där som han gjorde tester på, han försökte hitta det mest ultimata sättet att kroka en levande mörk på mm. för att det skulle bli den minsta möjliga skadan på ja, just det men jag vet inte riktigt vad hans studie, <laughs> studie kom fram till. Det kanske inte var helt vetenskapligt heller. Så att, det blev, han fick det inte publicerat eller? Nej, Nej. det inte, <laughs> inte. <laughs> Nej, det hade varit bra. Man, men klar, man vill ju inte plåga ihjäl, för det, Då har man ju inte levande bete Nej. sen. Nej. <laughs> det är lite det. med Precis. Det, Och sen är det ju också. Det är lite. Eh, jag brukar ju ha. Eh, köpa. Frus, alltså, eller brax ja. när det är kräftfiske- säsong ja. så brukar jag köpa små braxar eh, som är dörrar och, mm. och som jag agnar med och det funkar alldeles utmärkt på gädda tycker jag, jag tycker inte ja, men sen ibland men du har så, haft dem i frysen sen ja, ja, ja, sen augusti liksom eh, ja, precis ja. så att de, ibland så kan det vara lite svårt om de inte men då, jag har inte märkt någon större skillnad på det du behöver inte tina upp dem då? Ja, tina upp dem ja, då. Ja, innan, innan ja. du släpper in dem så att de luktar lite. Ja. Ja. Ja. Makrill funkar ju bra också. Ja, det är fascinerande tycker jag, ja. att är. Men de luktar ju mycket också. Ja. Det är ju feta fiskar kan jag tänka mig. Ja. Säkert jättegott på vintern. Men, men det är märkligt. Ja, det är faktiskt... ja. Men det är som... Jag kör ju en del när jag mätar lake. Mm. Så, men då kör jag faktiskt med frusen lake. Mm för när du släpper ner den på eh, botten där mm. så börjar den tina för det är fy, alltså, ja. så den börjar tinna upp där och så kan tina den lite innan men då frigör den ju massa fett då när hon mm. håller på att tina där så den liksom så, det brukar vara det brukar vara riktigt populärt. Ja. du kör med lake till lake. Nej, sill-kör nej, eh, jag. Tyckte du sa att du slängde i lak? Nej nej, nej, nej. jag släpper ja. catch and release på lak eftersom ja. det är en rödlistad ja. fisk. Ja, mm. Så det, det är viktigt. Mm. Och där är det också viktigt att tänka på krokningen och sånt. Man mm. måste vara snabb med att kroka. Och så, för annars kan fisken svälja ner betet väldigt långt i halsen ja. och då är det kört och mm. släppa tillbaka. Mm. Men det var nog det vi hade om eh, Om isfisket Det isfisket, ja. Ja. tror också det, det var, ja. Eh, ja. Vi har gått igenom lite spö skillnad på, på isfiske och ismete och sådär eh, Ja, ja. Det, Man kan prata säkert eh, ihjäl sig om vad man bör ha i hur eh, Vad heter det? Vad heter det som man sitter på? Skryllan. Skryllan, ja Det ja, var nästa är... grej som vi skulle kanske säga innan vi slutade ja. med det Det är ja. skrillan det är den stol eller den låda du sitter och pimplar ja. på. Så det var bra, ja. det var bra det är väl om man ska nu ta sin egna lilla dunk och såga av. Eller man ska köpa en skrylla. Och... Jag vet, det är... Alla som har gjort en skrylla tycker naturligtvis att man ska göra sin skrylla. Ja, jag, jag kan säga att eh, jag ju min, eh, har gjort mina skryller också. Eh, och det är skitkul. Det är ja. roligt att hålla på ja. Det är ju halva nöjet mm. så. Eh, men nu har jag faktiskt en köp där man ska Oj, oj, oj, oj, oj. Ja. ja, nej men det... Jag får säga att det hade vuxit ur min skrulle. Ja, ja jag behövde lite mer fack och fickeri. Ja. Nej, men det viktiga är väl att man har någonstans att lägga fisken och någonstans att ha sina grejer och helst inte på samma, nej. exakt samma påse. sig. Kaff, kaffet på ett ställe, död fisk på ett annat. Ja. Och framförallt inte blanda ihop det med det du ska äta. Nej. Nej. Ja. Men ja. Eh, ska vi... Då har vi gått igenom. Känner ja. vi oss nöjda med isfisket? Ja, det tycker jag. Jag ja. tycker vi lämnar det. Går upp på land igen. Ja. Du vet, du vet förresten vilken det finns ju en fisk som är liksom det är nästan lite magiskt över den, den och så har den den är liksom som en, vad ska man säga, en förening av andra sorts ja, vad ska man säga r, det, lite heter? riddaraktigt så, aha, så aha. Äh, du på den, den oftast goda är de då det är ju jäddaj yeah, <laughs> alltså jävla dåligt <laughs> Ja, jag försökte, jag försökte där, i mitt huvud försöker, eh, vänta, yxa in en senapsiff eller något, men um, jag vet inte, det känns inte rätt, men nu kommer den i alla fall, ja, eh, den, den jäveln ska in alltså. ja. Ah, eh, med de eh, eh, vackra, underbara, underbara och eh, nu med copyrightade vitsarna då, som alla kan, kanske vill nå. Så eh, ska vi säga ja. önska lyssnarna skitfiske Ja, skitfiske. Så hörs vi snart.